Джон Фаулс. Колекціонер. Читає Андрій Химерний. Частина перша. Коли вона приїздила з приватної школи додому на канікули, часом мені фортунувало споглядати її ледь не щодень, бо будинок її батьків стояв якраз напроти нашого крила ратуші. Вона разом із молодшою сестрою сновигала туди-сюди, з дому і назад, часто вкупі з парочкою прищавих молодиків, що, звісно, було мені не до шмиги. Щойно я мав кілька хвилин, вільних від студіювання підшивок документів і грузбухів, ставав біля вікна і, задираючи голови поверх матованих шибок, видивлявся через дорогу на заповідний будинок. Іноді мені вдавалося побачити її. Увечері я занотовував цю подію до щоденника спостережень. Спершу називаючи її Х. А перегодом, коли дізнався її ім'я, замінивши Х на М, кілька разів я натикався на неї і на вулиці, а якось пощастило стояти за нею в черзі до публічної бібліотеки. В кінці Кросфілд Стріт. Вона навіть не озирнулась на мене, проте мені випала нагода роздивитися її потилицю волосся, заплетене в довгу косу, світле й шовковисте, не наче кокане пістрянки та волгової. Паса зміїлася майже до пояса. Вона перекидала її то на груди, то за спину, а подекуди вкладала короною довкола голови. Лише раз. Перш ніж вона стала моєю гостею, я вдостоївся привілею побачити її з розпущеним волоссям, і мені перехопило подих. Така неймовірно гарна вона була. немов мов, русалка. Іншого разу, якоїсь суботи, коли я поїхав до Лондона у музей природознавчої історії, ми поверталися додому в тому самому вагоні. Вона сиділа за три місця від мене, боком, і читала книжку. Тож я розглядав її упродовж 35 хвилин. Бачачи її, я завжди почувався так, наче полюю з рідкісним екземпляром, крадькома підбираюся до нього, тамуючи подих і, як пишуть у романах, стишуючи божевільне калатання серця. Наче... Вистежую, приміром, жовтяницю лугову. Я усякчас думав про неї в такий спосіб. Ну, маю на увазі поняттями невловима і спорадична і вишукана геть інакше, аніж про других дівчат, бодай найсимпатичніших. Бо ця штучка горішок не кожному по зубах. Вона радше для правдивих поціновувачів. Для знавців, так би мовити. Того року, коли вона ще вчилася у школі, я не знав, що то за птиця. Чув лише, як її батька вилечають доктором Греєм, та випадково підслухав розмову на зібранні ентомологічного гуртка про те, що її матінка полюбляє залити за комір. Мабуть, плідкарі не брехали, бо якось у супермаркеті на касі я чув її маніжний голос. Позирнувши на жінку, відразу розшолопав. Дама явно схильна до пиятики. Зайвана косметики і таке інше. Ну а потім у місцевій газеті натрапив на замітку про стипендію, яку вона виборола. Там розхвалили, яка талановита, розумака, новоспечена стипендіатка. Звідти я також дізнався її ім'я. прекрасна, як і вона сама. Міранда. Та довідався, що вона вчиться у Лондоні у художньому коледжі. Той невеличкий газетний допис перевернув мені світ. Усе змінилося. Ми, наче вмить, неймовірно зблизилися – Хоча, звісно, ще не познайомилася одне з одному в звичайному сенсі. Не втну пояснити, що то було. Одначе вже тоді, коли я вперше побачив її, я знав. Вона єдина. Годій казати, їй божевільний, тож усвідомлював, що це лише мрія. Вона так і засталася б мрією, якби не ті грошиська. Я марив нею в день... Я снив в неї вночі, і я вигадував усілякі історії, у яких знайомився з нею, вчиняв подвиги, якими вона захоплювалася, подружувався з нею і все таке. Нічого непристойного ніколи до голови не лізло, аж доки. Ні, про це розповімо після. У тих захмарних мріях вона малювала картини, я дбав про поповнення колекції. Вона кохала мене, безнастанно захоплювалася моєю колекцією та охоче писала мої портрети в оточенні кейсів з метеликами. Ми дружно працювали так у красивому сучасному будинку в просторі кімнаті з одним із тих величезних панорамних вікон. Тут, як у цій зайтишній вітальні, відбувалися і зібрання ентомологічного гуртка, на яких я більше не відмовчувався, щоби бува не бовкнути якусь нісенітницю. Де там, у місцевому товаристві ми були популярними господарями, обласканими шаною і любов'ю спільноти. Вона втілені краси і чарівності, сяючи біля ви Виразні сірі очі, ясна річ, усі присутні чоловіки зеленіли від заздрості. Утім, солодкі мрії вмить танули, коли я постерігав її з певним молодиком, типовим представником м'япі гучно голосим жевжиком із тих, які щойно вийшли зі стін з закритої приватної школи, роз'їжджають околицями на спортивних тачках. Одного разу я зустрів його у банку Барклайз. Він стояв біля сусіднього віконця, збирався отримати гроші за чеком. Чую, каже: "Видайте всю суму банкнотами по 5 фунтів". А теж мені дотепник доморослий. Чек був аж на 10 фунтів. Вони всі так нахабно поводяться. Інколи я бачив, як вона впурхує до його авто, чи як вони разом від'їжджають у ньому кататися містом. Такими днями я грубовато поводився з колегами і не вписував нотатки про x до щоденника спостережень. Все це відбувалося до її переїзду до Лондона. Згодом вона дала недоробленому денді від коша. У ті дні я дозволяв собі погані мрії, вона ридала від щирого каяття і падала переді мною на коліна. Я навіть якось уявив, як не відліг б'ю її по щуці, бачив таку сцену в телевиставі. Либонь тоді все це і закрутилося. Мій батько загинув у автомобільній аварії. Мені було два. Це сталося 1937 року. Він був п'яний, як чіп. Тітонька Енні завжди запевняла, що то моя мама так допекла його до живого, щоби він набрався, мов жаба мулу. Мені ніколи не розповідала, як воно насправді вкоялося. Однак невдовзі матінка залишила мене на тітоньку Енні і подалася у святи. Закуртіло їй, бачите, легкого життя». Моя кузина Мейбл якось випалила мені, коли ми були зовсім малими дітьми у сварки, що мама була вуличною хвойдою і втекла з чужоземцем. Мені вистало глупоти піти прямісінько до тітоньки Енні і ні запитати, чи це правда. Але ж як тітка волала, воліла щось втаїти, то їй то добре вдавалося. Певна річ вона заперечила, а нині мені вже гідь байдуже до матері. Навіть не хочу знати, чи жива ще, а зустрітися і поготів не бажаю. Ну, не має в мене інтересу ані на ніготь. Тітонька інні не повторювати, що нам ще й поталонило вчасно її спекатися. І я з нею цілком згідний. Отже, мене виховували тітонька Енні і дядечко Дік, разом з їхньою донькою Мейбл. Тітка була старшою сестрою мого батька. Дядечко Дік помер, коли мені виповнилося 15. На дворі стояв 1950 рік. Ми вирушили на водосховище Тринг порибалити. Як зазвичай, я прихопив свій сачок, тож одразу пішов собі в хащі ловити метеликів. Зголоднівши, повернувся до всіх і застав там чималу юрбу. Подумав, ага, мабуть, дядько впіймав щось величеньке. А виявилося, що з ним стався поплексичний удар. Його доправили додому, однак з того дня він не вимивив ані слова і не впізнавав нікого з нас. Дні, що ми провели разом... Якщо точно не те, щоб весь час разом, бо я біг полювати на метеликів, а він дрімав із вудками на березі. Проте обідали ми завжди гуртом, а ще веселою компанією їхали на водосховище й назад. Без сумніву були найліпшими в моєму житті. Якщо зрозуміло не враховувати дні, про які я оце збираюся розказати. Коли я був хлопчиком, Тітонька Енні і Мейбл брали на кпини моє захоплення метеликами, а от дядечко Дік завжди захищав і підтримував мене і хвалив, як мені вдавалося створити особливо вишукану композицію. Він тішився не менше за мене, коли вилуплювалося нове імаго, сидів коло мене і захоплено обсервував, як розпростоюється і в мах висихають делікатні крильця, як новонароджений метелик, пробує тріпотіти ними. Для банок із моїми гусенями дядечко навіть виділив окремий куточок у сараї. Коли у шкільному конкурсі дитячі хобі я виграв приз за колекцію «Фритіларій», він дав мені аж цілий фунт стерлінгів однією банкнотою, узявши одначе клятву, що я не раз про його щедру премію тіточцієнні. Що я казати, він був в добрим батьком для мене. Багато років по тому, тримаючи в руках чеки з фантастичним виграшем у тоталізаторі, я згадував саме його, ну, іще про Мірандо трішечки думав, звісно. Я готовий був купити йому найліпші вудки, снасті і всілякі інші причин далі, яке тільки забажала би його рибальська душа. Теба не судилося. Я почав ставити на тоталізаторі, що й на мені сповнилося 21. Щотижня по 50 шилінгів, не більше і не менше. Друзяка Том і Крачлі з нашого податкового відділу скидалися разом з кількома дівчатами грішми і робили одну велику ставку. Ще й мене намовляли приєднатися до гурту. Проте я волів залишатися вовком один Мені ніколи не подобалися Том і Крачлі, друзяка Том, бридкий лицемір. «Знає, розводиться про місцеве самоврядування, вже вухами люці ті теревені, та безнастанно підлабузнюється до нашого начальника містера Уильямса. А крачлі і садист. Ніколи падлюка не прогавить нагоди поглузувати з мого захоплення метеликами. А найпаче при дівчатах». Фред щось геть змарнів, відно, провів розпусник гарячі вихідні з капустянкою білянкою, бувало, казав він. Або хто була та Ванеса Віргінська, з якою я бачив тебе вчора ввечері?» Друзяка Том іронічно всміхався, а Джейн дівка кращих голосно хихотіла. Вона, хоть и працювала у відділі водопостачання і каналізації, постійно стрічала у нашому кабінеті. Небо и земля, як порівняти з Мірандою. Я завсіди не зносив волігарних жінок. Я завсіди не зносив волігарних жінок, особливо молодих. Тож, повторюся, я робив ставки самостійно. Чек був на 73 тисячі 91 фунт стерлінгів та ще кілька шилінгів і пенсів. Я зателефонував містеру Вільямсу, що й новий вівторок люди з тоталізатора підтвердили, що все гаразд, гроші мені виплатять. Зрозуміло, він розсердився, що я так нагло звільняюсь, Хоч і вгос пробекав, що його незмірно тішить мій несподіваний успіх, що і всі інші дуже раді за мене. Брехун безталанний. От він хто. Я добре знав, що їх лише завідки беруть, хто там тішиться. Вільямс нахаба ще й запропонував мені інвестувати гроші в облігації муніципального займу під 5% річних. Дехто у радощі очевидно зовсім втратив відчуття міри. Я очинив точно так, як порадили люди з тоталізатором. Взяв тітонько Ейніт і Мейбл і попрямував із ними до Лондона пересидіти, доки вляжеться жіотаж щодо мого виграшу. Друзяці Тому надіслав чек на 500 фунтів, попрохавши поділитися грошми з Крачлі і іншими колегами. Їхні листи з подяками проігнорував. Як бачите, вони мали всі підстави вважати, що я поганець з Кнара і Задавак. Одначе, одна ложка дьохтю в тій бочці меду таки була. Міранда. Коли я отримав виграш, вона саме приїхала з коледжу додому на канікули. І я бачив її лише мигцем вранці в суботу, мого знаменного дня. Поки у Лондоні ми все тринькали, тринькали наші грошіки, я гадав, що більше ніколи не доведеться стикнутися з нею. Я ж став багатим, тобто гідною партією для неї. Проте, добрячий поміркувавши, осягнув, який же я дурень. Е, нині люди одружуються через кохання, а не статки. Особливо юніфеї на кшталт міранди. Бували моменти, коли я навіть думав, що з часом забуду її. Однак забуття річ, яку ти не можеш зробити на замовлення. У мене не вийшло викинути її з голови. Якщо ти грошолюб і не маєш принципів, як більшість людців у наші дні, то, мабуть, із тією купою готівки, що впала мені в руки з неба, можна жити на всю губу. Проте я людина інакшого штибу. Мене навіть у школі жодного разу не карали. Тітонька Енні, хоч і була відданою парафіянкою церкви нонконформістів, не мене відвідувати разом із нею служби. Проте атмосфера, у якій мене виховували, була принагідна. Правда, не без того, щоб дядечко-дік час від часу не набрався, як чи шинку за рогом. Коли я прийшов із армії, після численних сварок тітонька Енні дозволила мені курити сигарети, дарма ще ніколи не схвалювала цієї гріховної звички. Варто визнати, наявність великих грошей ні на йоту не змінила її поглядів на життя. Вона вперто торочила, що кидати їх на вітер суперечить її принципам. Кузина Мейбл намагалася вправити її мізки за моєю спиною, сам чу в одного разу, як вона сповідає матінку за дурість. Хай там що, а я не посоромився поставити крапки над «і». Заявив, що гроші мої і совість моя. Усе, що тітонька забажає, вона отримає. А як не бажає нічого, ну, то і греці з нею. Тим паче, зауважив під кінець у вченні нонкоформістів, ні слова не сказано про заборону приймати подарунки. Я все це веду до того, що раз чи двічі напивався, як служив у фінансовій частині, що квартирувала у Німеччині. Проте із жінками жодних справ не мав. До Міранди я взагалі не думав про жінок. Бо знав, мені бракує того, що дівчата шукають у чоловіках. Візьмімо, приміром, того ж Крачлі. Ніякий не мій погляд є всього лише чорбаком неотесаним. Бачили б ви, як до нього липнуть дівки. В нашому крилі радощі деякі з них такі бісик йому очима опускали, що мене аж вивертало від обриди. Того грубого, тваринного, що їм до смаку украчлі, у мені від народження немає. Я тим радію, як більшість людей довкола скидалася на мене, світ був би досконалішим. Коли у тебе дюдя в кишені свистить, гадаєш, що все піде інакше, що їм ін з'являться гроші». Я не дозволяв собі надміжностей, брав лише те, чого потребував. Одначе вже в готелі запримітив, що обслуга гречна і догідлива лише позірно. А насправді вони зневажали нас за те, що ми маємо купу грошей і не вміємо дати її раду. До мене ставилися як до нічим непримітного клерка, ким я, власне, і був. Нічого доброго не виходило з того, що ми на всі біч сипали грішми. Щойно ми роззявляли рота, чи робили щось, видавали себе з головою, і читали на обличчях людей. Не блефуйте, не доріть нас. Ми розкусили, хто ви є такі. Та чому би вам не вшитися туди, звідки прийшли? Пам'ятаю вечір, коли ми вибралися до шикарної ресторації. Це місце мені теж порекомендували люди з тоталізатора. Нам подали вишукану їжу на елегантних тарелях, і ми з'їли все. Проте смаку тих дорогезних страв я не відчув. І гидкі офіціянти-іноземці, і гості з сусідніми столами усі так витріщалися і так пихато поводилися з нами, що шматок у горло не ліз. Здавалося, навіть стіни, стеля і люстри – Теж зверхньо позирають на нас. А вже ж виховання в нас не те, і манери, мабуть, не дотягують до їхніх високих стандартів. Якось мені потрапило на очі стаття про класові відмінності. Повний абсурд. Хай у мене запитали б, я б вже, повірте, розказав би їм, як воно насправді у світі ведеться. Якщо хочете знати мою думку, то Лондон заточений під людей, які вміють триватися у товаристві у стилі вихованця приватної школи. А як не маєш ні вроджених світських манер, ні командного голосу, ясно я маю на увазі з заможних лондонців, із вестенду, наприклад, не досягнеш тут нічого. Одного вечора. То було всього за кілька днів після пафосної ресторації, я ще почувався пригніченим. Я сказав тітенцієні, що хочу подихати свіжим повітрям, і пішов прогулятися. Безцільно блукав недовго, і мені раптом сяйнуло, що потребую жінку, ну, щоб знати, що я вже мав жінку зателефонував за номером, який мені на церемонії вручення виграшного чека тицнув нову руку хлопець з організаторів. "Якщо часом закортиться, сам, знаєш чого?" буркнув він мені тоді на вухо. Жінка сказала: "Я зайнята". "Ну, тут я не розгубився", і спитав, чи може вона мені дати якийсь інший номер телефону. Вона дала два я взяв таксі і подався за адресою, яку назвала жінка на другому номері. Не вдаватимуся у подробиці, та одним словом, оханьбився я. Надто нервував, вдавав, наче все знає та вмію. Самозрозуміло вона здогадалася, що я, так би мовити, до того дня додержував целібату. Підтоптана і незугарна та жінка таки негнала на мене страху, що змішався ще й з бо поводилася вона дуже вульгарно, і вигляд мала геть непристойний. Потягана, простокувата. Як екземпляр, забачивши якого, відвертаєшся, шукаючи очима достойний трофей для колекції. Подумалося, що якби Міранда побачила мене в цьому гадючнику, з цією підстаркуватою хвойдою, попри те, я спробував, не вийшло нічого. Я й нанадто старався. Я не належу до безпередомних пробивних типів, ніколи не був таким. Як кажуть, у мене вищі прагнення і шляхетні поривання душі. Кречлі любив повчати, що в сучасному світі вибитися у люди можна лише в один спосіб, енергійно прокладаючи собі шлях ліхтями. Він кивав на друзяку Тома і патетично виголошував. Ну, Гляньно, куди завела хлопаку його вічне підлабузництво. е ге що те саме місце, яке він цілував у цім, усім начальникам. У дупу. Так, краще вистину, не мав берегів у своїй фамільярності. Хоча я добре тямав, коли треба підлизати чийсь задзад -зад для власної вигоди. Ну, містера Вільямса, для прикладу. Більше життя, колегу! Якось напучував містер Вільямс, коли мене посадили чергувати у довідковому віконці. «Публіка любить, щоб її усміхалися, я підкинули легенький жарт час від часу. Ну, Певна річ, не кожен народжується із цим даром, як наш Крачлі. Проте, варто і вам спробувати». Мене заціпило від обурення. «Хочу зазначити, що мені вже тоді смерті обридла ратуша наш податковий відділ». Тож я сяк чи так збирався піти з цієї роботи. Я не змінив ставлення до тітеньки я й ні. зовсім ні. Єдина причина, чому я став уникати її товариства, поява інтересу до певних книжок, які можна придбати у крамничках Сохо. Ну, знаєте, тихий із голими жінками, з якими іншими цікавими штуками. Я легко розтискував по таємних кутках журнали, одначе мені кортіло купити і книжок. А зробити цього я не міг, бо тітонька мала звичко порпатися в моїх речах, порядки наводити. Що як вона випадково натрапила б на них? Я завжди мріяв зайнятися фотографією і тепер, звісно, придбав собі фотоапарат Лійку. Найліпший з великим телеоб'єктивом. Основна ідея його купівлі полягала в тому, щоб знімати живих метеликів у польоті, як знаменитий с Буффа. Також, ще раніше, виходячи з сечком на полювання, я не раз спостерігав, які дивні речі витворяють на природі закохані парочки, при тому в місцях і позах, не соромлячись по одиноких перехожих. От я і подумав, ну, чим не об'єкти для фотографування? Не приховатиму. Та невдача із жінкою неабияк засмутила мене, а тут ще чимало інших подій завертілося. Скажімо, дітонька Енні забрала собі в голову вирушити в морський круїз до Австралії, відвідати сина Боба і дядька Стіва, іншого її молодшого брата з родиною. Вона і мене підбивала приєднатися до неї. Та, як я раніше сказав, мені компанія тітоньки Мейбл на той час уже стала обтяжливою. Не те, щоб я зненавидів їх, але і далі ганьбитися через них не бажав. Усі бачили, хто вони такі, навіть ясніше за мене. Це ж було очевидно. Нікчемні людці, які ніколи перше не виходили за хвіртку свого подвір'я. Мені в печінки в'їлася їхня заведенця усе завжди робити гуртом. А як вдавалося відірватися від них на годинку, то мусив згодом докладно розповідати, де був і що робив. За день після вищого писаного я прямо заявив їм, що не їду до Австралії. На диво вони сприйняли новину спокійно. Гадаю, зрештою, до Петрала, що грошики мої. Вперше я подався глянути на Міранду через кілька днів по тому, як з'їздив до Саутгемптона провести тітень Енді 10 травня, якщо бути точним. Я не мав чіткого плану і сказав тітоньці Енні Мейбл, що можливо поїду за кордон, а, однак насправжки ще не знав, як діяти. Тітонька переполошилася не на жарт. Увечері, напередодні від'їзду, вона мала зі мною серйозну виховну бесіду, і висловила надію, що я тут без неї не оженюся. Принаймні, доки вона не познайомиться із нареченою. Довго і нудно просторікувала, що це, безумовно, мої гроші, і моє життя, наголошувала, яким безміжно, щедрим і великодушним я Бог і таке інше, проте я бачив у її зляканих очах правду. Вона боялася, що я поберуся із якоюсь дівчиною, і вони втратять усі гроші яких так соромилися. Ні, я не засуджую її. Це було природно, особливо, коли маєш доньку-каліку. Як на мене, людей на кшталт Мейбл належить безболісно присипляти на смерть. Але то зовсім інше питання. Я надумав взятися за таке і вже зробив певні приготування, Купив у Лондоні найліпше обладнання, поїхати в якусь місцевість відому рідкісними видами метеликів і їх мутаціями та зібрати нову серію для своєї колекції. Там я планував пробути, скільки душі заманеться, щодень виходити на полювання і багато фотографувати. Ще до від'їзду тітки я брав уроки керування автомобілями і купив фургончик обладнані для дальніх поїздів. Хотів зібрати багатько нових видів – метелика вітрильника, до прикладу хвостюшка сливового, синявця Аріона та кілька рідкісних фритілаїй, як от сінницю памфіл і рябця рудого. Більшість колекціонерів отримують шанс полювати на цих лускокрилих лише раз у житті. Ще я мав на думці започаткувати колекцію молей. Розповідаючи все це, намагаюся донести до вас, що в моїх планах не було привозити її до себе в гості. Це сталося випадково. Коли на мене звалився виграш, я нічого такого не задівав. Так от, тепер... У мене з дороги ступилася тітонька Енні і Мейбл. Я накупив книжок, на який давно облизувався, і подивом збагнув, що на світі існують речі, про які я навіть не підозрював. Ну, власне кажучи, деякі картинки не викликали в мене нічого, крім відрази. Сиджу тут каменюкою в готельному номері, приголомшливо думав я із сію, гидотою, «Хіба мені таке маралося у мріях про нас із Мірандою?» І зненацька впіймав себе на тому, що начебто в думках дочисто викреслив її зі свого життя, так ніби ми й не мешкали всього в кількох кілометрах одне від одного. Тоді вже перебрався до готелю в Падінгтоні. І, між іншим, час не жде». Давно на порід дізнатися, де вона квартирує. І це було легко. Я знайшов художній коледж Фелікси Слейде в телефонному довіднику і наступного ранку пропаркував біля його варі цвій фургон. приготувався чекати, скільки знадобиться. Той фургон був єдиною великою розкішю, яку я собі дозволив. У задній частині було спеціальне пристосування – Відкидне похідне ліжко, яке можна опускати і спати на ньому. Я придбав цей автомобіль для того, щоб перевозити своє обладнання під час далеких вилазок у сільську місцевість. Також подумав, що фургон, не призначений для перевезення кількох пасажирів, стане мені чудовою відмовкою, щоб не за собою повсюдну тітоньку Енні і Мейбл, коли вони повернуться. Як бачите, його купівля передбачала не ті цілі, до яких його зрештою використали. Ідея визріла несподівано, ніби осяяння генія. Першого ранку я її не побачив, але наступного дня звершилася. Вона вийшла з дверей коледжу зі зграйкою студентів, здебільшого хлопців. Моє серце заколотало так швидко, що до горла підкотила нудота. Я тримав фотоапарат на готові, проте скористуватися ним не наважився. Вона нітрохи не змінилася. Легенькою ходою пливла вулицею, ледь торкаючись асфальт оточеними ніжками, як і завжди у туфлях без підборів. Це ж їй не доводилося дріботіти, на відміну від більшості дівчат дочі, вона явно не думала про хлопців довкола неї. Вільна, мов птаха. Розмовляла лише з одним, чорнявим парубком із дуже короткою стрижкою і яжакуватим чубчиком. Ну, вилитий художник. Їх було шестеро, та негодовзі вона і парубок відділилися, перетнули дорогу і перейшли на протилежний бік вулиці. Я виліз із фургона і попрямував за ними. Вони зайшли недалеко, заважнули в кав'ярню. І я туди ж на зерці за ними підтягнувся. Не знаю задля чого. Мене раптом ніби противоля щось підштовхнуло. Кав'ярня була забита людьми під зав'язку. Студентами, художниками, іншим набродом. Більшість мали вигляд бітників. Ну, Пам'ятаю ці химерні обличчя, дивні маски на стінах, мабуть, із Африки. Тіл у приміщенні було так багато, і Гаймір стояв такий оглушливий, що я спершу заневирвував і згубив її з виду. Вона сиділа попід стіною в глибині кав'ярні. Я вмостився на високий табурет при барній стійці, щоб ліпше бачити її. Надто часто позирати на неї не насмілювався, та й світло у дальній залі було тьмяне. Перегодом вона підійшла до бажної стійки поряд зі мною, я вдавав, ніби читаю газету, тому не помітив, коли вона встала з за столу. Від несподіванки моє обличчя залив густий рум'янець, я витріщався на слова, однак прочитати їх не міг. І на неї, бодай, крадькома підняти очі боявся. Вона б майже торкалася мого плеча. Їй дуже личило синю-біле картати плаття без рукавів. По засмаглих плечах розсипалося довге біляве волосся. Вона сказала, «Дженні, ми геть намілені. Станеш нашою меценаткою, позичиш дві сигарети?» Дівчина за барною стійкою гаркнула щось на кшталт «Знов за рибу гроші. Ні!» І вона мовила «Завтра присягаюся за тим, Господи, благослови твою добру душу!» Коли барменка таки простягла їй дві сигарети. Усе скінчилося за п'ять секунд. Вона повернулася до чорнявого парок за столом, проте звук її голосу перетворив дівчину з бестілесної мрії – Нереальну живу людину. Що особливого, вчулося мені в тому голосі, не розберу. Безперечно, він належав високоосвіченій особі, але без маніжності чи запопадливість. Вона не випрошувала сигарети і не вимагала їх, а лише спитала так невимушено, що не виникало жодного відчуття класових відмінностей». Можна сказати, що вона розмовляла так само вільно і легко, як і ходила. Я поспішно розрахувався з барменкою, повернувся у фургон, худко погнав його до готелю «Креморн» і зачинився в своєму номері. Очі застилав смуток, на серці завис камінь. Почасти через те, що вона вимушена брати сигарети в борг, бо немає грошей, а я маю 60 тисяч фунтів стерлінгів. Десять віддав тітенційні, які готові негайно викласти до її ніг. Я відчував, що все віддав би за можливість спізнати її ближче. догоджати їй, стати її другом. Дивитись на неї відкрито, а не шпигувати. Почуття кипіли, і щоб дати їм розрядку, я поклав у конверт 5, 5 фунтових банкнот, що мав про собі, та написав на ньому художній коледж Фелікса Слейд для міс Міранди Грей. І не відправив його, звісно. Якби ж то я міг бачити вираз її обличчя, коли вона отримає конверт. Тоді точно не віслав би. Саме того дня я вперше подарував собі мрію. Що врешті здійснилося, започаткував її з того, що уявив, як на неї нападає маніяк, а я підбігаю і рятую її. За тим картинка в моїй голові перевернулася, і я чомусь сам став тим маніяком, який атакував її. Лишень не завдавав дівчині болю, а полонив її та відвіз у фургоні до семітного будинку де тримав як бранку, проте у доброму сенсі, зі шляхетними намірами. Вона поголі пізнавала мене і закохувалася в мене. Завершилося Марева тим, що ми одружувалися, оселялися у прекрасному сучасному будинку, народжували діточок і, і все-таки. Ведіння нашого тихого родинного щастя Невідступно переслідували мене. Я не спав ночами, один застигав у прострації, забуваючи, що роблю. Я безвилозно сидів у креморні і мріяв, мріяв, мріяв. Зрештою, мана перестала бути мрією. Я почав уявляти, наче ті дії відбуваються у реальності. Ну, ясно, я цілком усвідомлював. Насправді вони існують лише в моїй голові. І, відповідно, продумувати способи і засоби реалізації заповідного плану. Обмірковувати його організацію. Я так розкинув мізками, що у звичайний спосіб ближче познайомитися з нею не вдасться. Проте, якщо вона буде зі мною, то неодмінно помітить мої достоїнства. То доконче зрозуміє, чому я так із нею вчинив. Думка про те, що вона зрозуміє, не поляшала мене. На додачу я почав регулярно читати популярні газети та відвідав Національну галерею мистецтв і галерею Тейт, не скажу, що мені там сподобалося. Те саме, що розглядати вітрини із заморськими метеликами в ентомологічній секції музею природознавчої історії. Бачиш, що вони гарні, проте не знаєш їх. Ну, маю на увазі, я не знав їх так добре, як британських метеликів. Попри те, я подався туди, щоб мати змогу на рівних обосідувати з нею, щоб не здаватися невігласом. В одній із недільних газет на шпальті з оголошеннями про продаж нерухомості мій погляд зачепився за текст у рамці, додрукований великим шрифтом. Я не проглядав такі оголошення, воно впало в очі, коли перегортав сторінку. «Ти хочеш жити острень від шаленої юрби?» Начебто простий рекламний слоган. А як багато смислу? Нижче в тій самій рамці дрібними літерами писало. «Старий котедж, чарівна усамітнена природа, одна година їзди від Лондона, три кілометри до найближчого селища». Ну і таке інше. Наступного ранку я вже мчав на огляданим. Зателефонував агенту з продажу нерухомості у Льюісі, і домовився, щоб мені показали котедж. По дорозі купив карту Сасексу. В цьому і полягає сенс грошей. Як маєш їх удосталь, тобі не страшні жодні перепони. Я очікував побачити справжню руїну. Ну, Будинок і справді видався старезним, чорні балки, білі стіни, побита вітрами черепична покрівля... Стояв він на околиці, острівцем, оточеним могутніми деревами. Коли я під'їхав, із будинку вийшов агент із продажу нерухомості. Я здивувався, що гадав, що прийде старший чоловік. Молодик був приблизно мого віку, але же вже к того типу із випускників приватних шкіл: екзальтований, велеречівий, із претензією на іскреметний гумор. Ну, вдавав, що продавати будинки нижче його гідності, та все ж ліпше, ніж продавати щось у крамниці. Ну, не бачу суттєвої різниці. Він одразу гостогід мені своїми розпитуваннями. Проте я подумав, що позаяку все одно тут і їхав в неближній світ, важко роздивитися. Кімнати були невеличкі однак обладнані сучасними зручностями на кшталт електрики, телефону ну, і всього іншого. Тут мешкав якийсь відставний адмірал, чи хто інший такого ж польоту. Помер. А, тоді наступний власник теж несподівано помер. І будинок знову виставили на продаж. Хочу ще раз підкреслити. Я поїхав туди без наміру придивитись приміщення для отримання подаємного гостя. Навіть не скажу, який намір у мене був. Просто не знаю. Те, що робиш і думаєш, тут і зараз, затушовує минулі вчинки і думки, залишаючи в свідомості лише розпливчісті образи. Молодик бажав знати, чи для себе одного я шукаю будинок. Я відповів, що для тітоньки. І не покривив душею. Сказав, що хочу зробити, їй приємний сюрприз, коли вона повернеться з Австралії і все таки. І ще молодика цікавило, чи підходить мені ціна. ціна не проблема, призирвуливо форкнув я, і, щоб розчавити поганця, додав, що саме отримав купу грошей, дівати нікуди. Ми спустилися сходами, і я гадав, що подивився вже все, аж тут він озвучив найважливіше. Якраз коли я відкривав рота, щоб остаточно добити чванька, відмовитися, сказавши, що ну такий будинок шукав, що волів мати більший сучасніший маєток, той мовив, що ось іще величенька ділянка землі додається до будинку. Ну і підвали. Треба вийти з будинку через чорний вхід, і там, біля заднього ганку, двері в льох. Він добув з-під квіткового горщика ключ. Звісно, електрика була відключена. Але молодик мав із собою кишенькового ліхтарика. Після лагідного сонячного світла тут було зимно, вогко і моторошно. Додолу вели кам'яні сходи. Коли ми спустилися на долівку, агент поводив променем ліхтарика по стінах. Хтось білив їх, одначе дуже давно, і шматки випна відвалилися в багатьох місцях, оголюючи штукатурку, через що на стінах утворився химерний цвіт, візерунок. «Проходить попід усім будинком», – зауважив молодик. «І ось, іще на це погляньте. Він присвітив ліхтарикому пітьму», і я побачив зяючий дверний отвір у кутку навпроти входу у льох. Там був іще один великий підвал на чотири високі сходи на нижчі від рівня першого, з низенькою склопінчистою стелею. За конструкцією він нагадував приміщення, які іноді будують під церквами. Сходи спускалися скісно, по діагоналі, отже приміщення – Відходило кудись убік від основного підвалу. Чудове пристановисько для Оргій, зауважив агент. Я поцікавився, для чого воно призначалося, проігнорувавши його придуркуватий фривольний жарт. Він розповів, подейкують просторі підвали були необхідністю через те, що котедж стоїть так далеко від цивілізації. Господарям доводилося тримати значні запаси їжі. Ну, є й інша версія. Тут могла розміщуватися таємна каплиця римокатоликів. Пізніше тутешній електрик сказав мені, що підвал, як сховок і переваличну базу використовували контрабандисти, які прибували із Нью-Гейвена і прямували до Лондона. Ми піднялися нагору. Коли він зачинив двері на замок і сховав ключ назад під квітковий горщик, здалося, наче нічого того під землею не існує. То були два різні світи. І пізніше завжди виникало дивне відчуття, як я прокидався вранці, що те підземельня мені наснилося. Воно щазало лише в момент, коли я стацію спускався туди. Він зиркнув на годинник. Я сказав, що зацікавлений у покупці. Ну, дуже зацікавлений. Мені не вдалося приховати своє нервове збудження. Ген здивовано підняв на мене очі, і я повторив, що, ну, мабуть, куплю цей будинок. Ось так запросто, без вагань і роздумів. здивувався саме з себе. Бо, перше, хотів тільки щось сучасне, як кажуть, новомодне, а не на півруїну, в чорта, на рогах. Ген застиг на місці з дужнуватим виразом на обличчі, заскочений з моєю легкою згодою і, мабуть, тим фактом, що в мене є гроші. І такі вони всі, чваньки з приватних шкіл. Він поїхав до Льюїса привезти ще одного потенційного покупця. А я сказав, що залишуся тут, у саду, добре подумати перед остаточним рішенням. Сад був пригарним, ще й тягнувся до самої межі поля із люцерною, раю для метеликів. Поле простиралося до підніжжя пагорба, на півночі. На сході темніли ліси обов'язч дороги, що широкою стрічкою звивався через долину до Льюіса. На заході, доки сягало око, розкинулося лани. Найближчим заселеним житлом був фермерський будинок за пагорбком на відстані приблизно кілометра від мене. На півдні очам відкривався чудовий краєвид, який частково затуляв високий живопліт і дерева. І гараж був добротний. Я повернувся до будинку, витягнув ключа і знову спустився в підвали. Внутрішнє приміщення йшов глиб десь на півтора-два метри, ніздріло скотав вогкий сводкуватий запах цвілі, а слизлі стіни нагадували мокрі стовбури дерев взимку. є міг розгладити небагацько, бо мав при собі лише запальничку. Було дещо моторошта, та я не із забобонних. Хтось закине, що я везунчик. Знайшов потрібне місце з першого разу. Неправда. Рано чи пізно я все одно відшукав би щось пристойне. Я мав гроші, мав волю. І смішно сказати те, що Крачлі називає пробивною силою. У ратуші я був непробивним, бо не мав у тому потреби. Але хотів би я побачити, як Крачлі організував би все те, що я зумів того літа, і провернув би справу так чисто, як я. Голки не підточиш. Не збираюся співати собі диферамбем, проте здійснити той складний план було геть непросто, а в мене вийшло. Днями прочитав у газеті рубрика «Афоризм дня». Ціль для розуму, як вода для тіла. На мою скромну думку, дуже правильний вислів. Коли Міранда стала цілью мого життя, виявилося, що я не такий і вже і не до тебе. Довелося віддати на 500 фунтів стерлінгів більше, ніж просили в оголошенні про продаж, бо на будинок претендувало ще кілька покупців. Усі, кому на мене, як могли землемір, будівельник, декоратори, мебляри, з Льюіси, яких я запросив обставити будинок. І я не переймався, гроші мене не цікавили. Я отримував довжелезні листи від тітоньки Енні і відписував їй, удвоє применшуючи ціни, які насправді платив. Я найняв електриків, провести в підвал силовий кабель і сантехніків підключити воду та облаштувати раковин. Робив вигляд, ніби намислив зайнятися теслярством і фотографуванням, тож потребую обладнаної майстерні у підвалі. І не брехав, бо теслярської роботи на господарстві вистачало. Я також уже зробив серію світлин, який волів би проявляти не в ательє у місті, а самостійно, без зайвих очей. Нічого поганого. Усього лише закохані парочки. Під кінець серпня робітники зібрали інструменти і поїхали, а я вселився. Перші дні я жив, наче у сні. Однак те відчуття швидко випаровувалося. Мене не залишили в спокої, як я сподівався. Навідався чолов'яга, який запропонував доглядати за моїм садом. Сказав, що віддавно тут працював. Коли я випер його за двері, він здивувався і не на жаль, розсердився. Тоді прийшов вікарій з села. Довелося мені нагробити йому. Я заявив настижному священникові. Жадаю одного, щоби мені дали спокій. Я нонконформіст. Не хочу мати нічого спільного із сільською громадою. Він набундючився, але забрався хеті. Також приїжджали кілька людей з кремницями на колесах. Я їм відбив охоту завертати до мого будинку. Сказав, що купив все сам у Лівісі. Телефон? Я від'єднав одразу, невдовзі взяв собі за звичку зачиняти передні ворота. То були всього лишоковані грати, проте з міцним навісним замком. Раз чи двічі я помічав, як крізь них одвір зазирали комівояжери, та з часом, очевидно, люди осягнули, що зі мною каші не зважиш. Місцеві дали мені спокій. Нарешті міг взятися до справи. Я працював над приготуваннями місяць чи довше. Весь час був наодинці з собою. Мені поталонило, що не мав реальних друзів. Не можна було назвати людей з ратоші друзями. Я не сумував за ними, вони за мною тим паче. Колись я робив усіляку дрібну чоловічу роботу для ці Тунькенні. дік навчив мене. Непогано вправлявся із теслярством та іншими ремеслами. Ось і тепер мені вдалося гарно облаштувати підвальне приміщення. То правда, не подумайте, що я себе вихваляю. Ретельно висувшивши стіну і долівку, я настелив кілька шарів водонепроникної ізоляції... Іної повстини. Зверху поклав яскраво помаранчевий, веселенький такий, для підняття настрою, килим, що вкривав підлогу від стіни до стіни. Вони були свіже побілені. Заніс ліжко і комод, стіл, яке крісло тощо. У кутку встановив ширму, а за нею умивальний столик і переносний туалет для туристичних походів. Вийшла, наче окрема невеличка квартирка. Ще розвісив свої кейси з метеликами, поставив на полицю чимало кнужок із мистецтва і кілька художніх романів. Хотілося, щоб було затишно, по-домашньому. Коли глядів свою роботу, вдоволено хмикнув, а ну, приміщення набуло обжитого вигляду, чого я, власне, і домагався. Щоправда, не ризикнув купити картини. Інтуїція підказувала, що в неї може бути авангардний смак. Тут потрапити складно. Найбільшою проблемою, зрозуміло, були двері та шумоізоляція. Дверна рама в її помешканні була добротна. Дубова, міцна, майже скам'яніла із руками. Проте без дверей. Тому мені довелося виготовляти їх самотужки. Ця робота далася мені найважче. Перша спроба зазнала фіаско. Підігнати саморобку до рами не вийшло. Я не капітулював. Як кажуть, перші коти за плоти, а от другі двері ви підійшли доволі добре. Навіть дуже чоловік не вивалив би їх. Годі й казати про тиндітну крихітку на кшталтний. Грубі дошки завтовшки 5 см із гарно витриманої деревини я оббив із середини металевим листом, щоб до самого дерева не можна було дістатися. Двері завважили мало на тому, тож знадобилася титанічна впраця, щоб не вісити їх. Та я подужав. Іззовні прибив 25-сантиметрові засоби. Далі я придумав дещо мудроване. Зі старих дощок збив подобок книжкової шафи. Тут тільки для інструменту і всяких гвістків із шурупами. Та припасував її до довгої рами. Як поглянеш на неї, здається, що просто у глухій в у стіні прибиті полиці для дрібного причиндання а потягнеш її на себе і маєш доступ до дверей у внутрішній підвал. На додачу, шафа не пропускала жодного звуку з-за тих дверей. І ще я прилаштував засоб із внутрішнього боку дверей, які вели до підвалу зі саду. На них уже висів замок, проте я волів, щоб мене не турбували тоді, коли я всередині. Про сигналізацію для залітних злодюжок теж не забув. Встановив елементарну сирену на випадок злому. Вмикав її лише на ніч. У передньому приміщенні підвалу я поставив невеличку плиту та деякі пристосування для кухні. Я ж бо не знав, чи шпигуватимуть за мною місцеві. Аснування туди-сюди старілками на таці, б, дивний вигляд. Заспокоювало мене те, що двері до підвалу розміщувалися з тилу будинку, де були самі поля і ліси. Із двох боків саду паркан підіймався доволі високо, а в інших місцях різ густий живоплід. Небагацько підглядаєш крізь нього. Майже і далі. Я подумував над можливістю побудувати сходи зсередини прямісінько до підвалу. Одначе ціни на реалізацію такої ідеї кусалися, та й ризики надто великі, що робітники глибавкають комусь із тутешніх мешканців. Нині вірити нікому не можна, з доскіпливим язикатим пролетарям і поготів. їх цікавить усе на світі, відмовчуватись ж не будеш, треба якісь байки розповідати. Увесь цей час я навіть гадки не допускав, що все серйозно. Но знаю, це звучить дивно, проте кажу щиро правду. Подумки твердив собі, що ніколи не за що такого, лише симулюю, прикидаюся, ну чи як хочете, бавлюся у дорослу гру. І якби не мав грошей і вагона вільного часу, то і бавитися не починав би. На мою думку, чимало людей, які можуть видаватися цілком щасливими, робили би те саме, що і я, чи щось подібне, аби мали товстенький капшук і час. Дали би своїм бажанням волю, покинули би прикидатися, що мораль не дозволяє приступити їм межі пристойності. «Влада розбещує», – не раз казав один із моїх шкільних вчителів. А гроші – це влада. Окрім облаштування оселі, ще я придбав у модній крамниці Лондона багато одягу для неї. Взрівши у торгівельній залі, продавчиню її зросту і статури назвав кольори, які зазвичай носила Міранда, і викупив усе, що мені нарадили. Я розповів історію про свою дівчину з півночі, у якої вкрали валізи. І сказав, що хоче зробити їй сюрприз. Не думаю, що продавчиня повірила в мою побрехеньку, то я не переймався. Заплатив їй того ранку майже 90 фунтів. Хто діставши такий куш, надумав би прискіпуватися до деталей. Мені не спалося. Мозок не бажав вимикатися. Міг до глупої ночі продумувати всілякі запобіжні штуки. Піду бувало до її кімнати. Сяду і вираховую, в який спосіб вона подужала б втекти. Я припускав, що вона знається на електриці. Ніколи не вгадаєш, у чому можуть розбиратися ті сучасні дівчата. Тому завжди взував черевики на гумовій подошві, і ніколи не торкався вимикачів, попередньо не обдивившись їх ретельно, виробляв у собі звички, що стануть у пригоді в умовах постійної загрози підступу чи нападу, придбав спеціальну пічку для спалювання відходів, щоб на місці утилізувати усе її сміття. Здавав собі справу в тому, що жодна з належних її речей не має покинути стіни підвального помешкання ніколи. Отже, ніякого винесення відходів із підвалу, ніякого прання, тільки безслідне знищення. Хто його зна, будь-що непередбачене може трапитися. Береженого Бог береже. Отак, так, на славу потрудившись, цілком задоволений результатами своєї праці, я нарешті вибрався до Лондона. Знову ослився у готелі Креморн. Упродовж кількох днів видавлявся її, проте марно вона ніде не з'являлася. Тривожні то були дні, сповнені надії нетерпіння, бо навіть вічі у моменти слабкості. Утім, я не занепадав на дусів, фотоапарат із собою не брав, надто ризикована, затіяв бо великого руга, якусь там банальну ловитву за вуличним знімком. Двічі ходив до її кав'ярні. Одного разу просидів там майже дві години, одаючи, ніби читаю книжку. Та вона не прийшла. До голови зачали лісти дикі версії, що, можливо, вона померла чи покинула навчання в художньому коледжі. Аж якось, виходячи із вагону метро на Уоррен-стріт, я не хотів, щоб мій фургон постійно маячив у районі коледжу, я постеріг її вона вискочила на протилежну платформу із вагона, що прибув із північного напрямку. Усе склалося простіше не буває. І я подався на зустрічі за нею, вийшовши зі станції, вона попрямувала до коледжу. Наступними днями я чатував на неї біля будівлі станції. очевидно, вона не завжди користувалася метро, щоб дістатись додому, бо протягом двох днів я її не бачив. Аж на третій день дивлюся. Летить моя пташка. Переходить дорогу піжнай в підземку. Так я дізнався, де вона мешкає. У Гемстиді. А там я застосував уже випробуваний метод. Наступного дня підстеріг, доки вона вийде, і крить комасу її позаду. Ми перетнули лабіринт вулиці і врешті дісталися її будинку. Вона відчинила хвіртку я же по поволі прийшов повз, запам'ятавши номер на фасаді. І на розі подивився назву вулиці. Велику справу зробив. День минув немарно. За три дні до того я виписався з Креморна і щовечора переселявся до нового готелю. Ночував там, на ранок виїжджав, щоб мене не вистяжило. У фургоні приготував ліжко, ремені і Вирішив впустити ухід хлороформ, а позаяк уже користувався ним раніше в ентомологічній морилці, знав, як орудувати цим анестетиком. Знайомий з міської лабораторії, де всілякі аналізи роблять, без проблем постачав мені його задужно. Хлороформ не вивітрюється, якщо правильно зберігати. Але я придумав про всяк випадок додати кілька крапель чотирихлористого хлористого вуглецю, щоб посилити його дію. Той вуглець називається Тетрахлоретан і продається у будь-якій аптеці. Я чимало попоїздив Гемпстедом на своєму фургоні. Від А до Я вивчив увесь район, знав ходи і виходи. Намітив, як виважнути, щоб худко корнути до фостреза. Підготував ґрунт, як то кажуть. Тепер я міг спостерігати і очікувати сприятливого моменту, щоб здійснити, задумане. У ті дні мій мозок працював чітко, як годинник. Я продумав усе так скорпульозно, ще займався цим усе життя. Наче я був таємним агентом, ну чи там детектив.